Скъпи приятели, брати и сестри, радвам се, че мога да бъда в Църква Плоудив Център. Видяхте ли каква е темата, върху която ще говорим? За здравословния живот. И сега ще ви кажа какво точно да ядете, за да се чувствате добре. Нали? Разбира се, темата е подвеждаща, защото изобщо няма да говоря за храни, за слънце, въздух и вода и други подобни неща. Искам да поговоря за здравословието, с други думи за здравите слова. Така, че тази сутрин ще говорим как да живеем с здрави слова. Нека да отворим своите библии, а е хубаво да правим това, за да можем да запълним текстовете и някога, когато някой ни пита, ще можем да му посочим къде се намират тези текстове. Не знам дали ползвате така наречената визуална памет. Предполагам, че да. Аз, например, знае, че този текст се намира в моята библия във втората от нея. И това е много удобно за мен. Матей е първото Евангелие. Това е което, с което започва. Това Евангелие е с което започва. Новия Завет. Но този път ще започна от второто Евангелие, втора глава, среднайстия стих. Така че Марко, втора глава, среднайстия стих. Марко е човекът на действието и в неговото Евангелие Исус не разказва толкова истории, колкото Той просто прави нещата. Но все пак не е възможно неговите получения да бъдат отстранени по какъвто и да е начин. Това е в основата на неговото служение. Чуйте думите на Исус. Марко 2 глава, стих 17. А Исус като чу това им каза. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните а грешниците към покаяние. Не знам дали има сред нас напълно здрав човек. Едва ли. Всички ние имаме нужда от лекар. И то добър лекар. Имам един познат лекар, не ми е близък приятел, просто ми е познат, познавам го. Неговия баща беше един от най-големите комунисти на времето, сериозен човек, партиец. Нямаше затворени врати пред него. И неговия син стана лекар, само че нещо не му се отдава да бъде лекар. Виждаш една възрастна жена дошла при него, не само този случай, и той е казал, баба, ти защо идваш? щи ти си за гробищата направо. Ако ви посрещне личния ви лекар джипито от вратата, едва ли ще отидете повече при него. Естествено, бабата не била за гробищата, но това може да вкара и доста по-здрав човек, колкото някой е възрастен, ако е притеснителен. И да бъде без време прекратен живота му. Исус обаче говори за себе си като за добрия лекар. А за всички нас, вярващите, ние сме неговите пациенти. Така че той е личният ни духовен лекар. И няма по-добър от него. Той не ни праща на гробищата. Братя и сестри, той ни праща в небесните селения, в вечния живот. Онова небесно царство, което започва още тук, имайки в предвид нашите взаимоотношения, и ще продължи в слава и величие, когато той се завърне. <съкъм> Какъв е повода за този стих? Нека прочтем 16 ия Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му, защо яде и пие с бирниците и грешниците? Вашият учител, как ги прави тия неща? Защо е с грешните хора? Като че ли трябва да се оправдава Христос пред тях? Но те винаги намираха какво да кажат. Веднъж се случи с един мой колега да попаднем на една такава трапеза. Помогнахме на едни хора, които отиваха на път за плажа, беше им закъсал колата, бяха чужденци при това, две рускини с деца, помогнахме ми, пристигнаха благополучно. Ние с моя колега стоим под чадър и поно време идва една жена рускината, и носи три бири, запотени и не ги сожи той в пясък. И аз казах на колегата: Ей, сега, да мине някой от църквата и да навиди с тия три бири тук и ди обяснявай каквото искаш. Хванахме ги двамата там. Фарисеите винаги търсиха компромати. На коя трапеза е седно? Какво прави вашия учител там при грешниците? Исус има отговор. И той казва, здравите нямат нужда от лекар. Вие не ли считате, че сте духовно добре? Нямате нужда от мен? А болните? Ето е тези същите, при които съм дошъл. Колко е хубаво да те лекуват дистанционно по интернет, нали, без да ходиш никъде. Но не е правилно. Трябва да отидеш на лекар. Аз съм дошъл обаче, казва Исус. Лекарът, който идва в дума ти, не ти ходиш при него. Не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние. и сестри и приятели, чувствате ли се грешници? Всички сме такива. Мислите ли, че аз съм такъв? Я да видя кой ще каже да. Разбира се. Всички сме грешници. И какъв е призивът на Исус? Той е с нас днес на една духовна трапеза и той ни призовава към покаяние. Просто защото ние сме грешни хора, както ще четем и през целия час. Ако искаш да си здрав, първото нещо, което е остави лекаря да ти ликува. Не да отидеш при лекаря, защото той казва, аз съм дошъл за тебе, лично. А остави му да те ликува. Признай, че имаш нужда от лекар. Довери му се и той ще те изцели. Да живееш здравословно означава лекаря да е при теб, да е до теб. А той винаги, за разлика от земните лекари, които може да искат да помагат, но има се чисто физически ограничения и не могат да бъдат при всички свои пациенти, той Исус може да бъде при всеки един от нас. Скъпи сестри, братя, скъпи приятели, Доверете се на Исус като лекар на лекарите. В духовно отношение няма по-добър от Него. Нито един. Нито един. И така, чуй призива и позволи на Исус да те ликува. Той е дошъл за теб. Фарисеите роптаяха. Но нека сега да отидем в първото Евангелие, Матей 5 глава. Матей, 5 глава и е там стих 20. Да видим какво Исус ни казва за фарисеите. Той се обръща към хората, които го следват, които са се доверили на него и им казва: Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство. По-стария превод казваше, никак няма да влезете в небесното царство. Изобщо не си го помисляйте. Не трябва да имаме фарисейска вяра. Нашата вяра трябва да е искрена, защото тези хора не влизат в Божието царство. Те се чувстват здрави от греха, чувстват се изцелени, а всъщност тяхната форма на заболяване е най-опасна. Те не могат да бъдат спасени, докато не потърсят лекаря. Вашата праведност трябва да бъде над тяхната. Кой е нашата праведност? Христос е нашата правда. Правда, че звяра в оправдаващия. Без лични заслуги. Не можем да впечатлим Бога дори с най-доброто ни безкорисно дело. Но можем само да отидем и да помолим за изцеление. Ние сме пациенти на Христос. Ние не сме лекуващи лекари на духовните недъзи. Ни Ние трябва да бъдем пациенти и то добри послушни пациенти. И така, първото нещо е позволи на лекаря да те ликува. Искаш ли да живееш здравословно? Бъди винаги до този лекар. Не го отпращай. Не се дръж като фарисей. Второ. Много важно. Първо Тимотеево послание. Първото послание към Тимотей. И там глава 6 това е по-голямото послание. Той е част от трите послания, които са наречени пастирски. Така биват наричани, защото са писани до млади пастори. В случая Тимотей, а също така и Тит. Във първото в първото Тимотейово послание, 6 глава, 3 стих, чуете важен стих, Павел пише, и ако някой предава друго учение, и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието, то тогава какво? Чуете, четвъртия стих. Той се е възгордял и не знае нищо, а има болесно желание за разисквания и приперни за незначителни неща, от които произлизат завист, распри, хули, лукави подозрения, къв между човеци с развратен ум, лишен от истината. Ако някой предава нещо различно от здравото учение, то тогава този човек е болен. И тук той дава още някои симптоми. Не го, горте, възгордял се, не знае нищо, а има болесно желание за разисквания. Познавате ли такива хора? Все нещо искат да разискват и постоянно чопкат. Най-много се лечи при пасторите, когато застанат на вратата и дойде някой, каже хубаво го казва това, обаче е пропусна другото и освен това, това не е точно така, както го казва, друго яче, да. А понякога забележките може да са основателни. Всеки бърка. Обаче, ако това се случи и на следващата проповед, със същия човек, и на последващата, и на последващата, има хора, които нещо не им дава мира, нещо ги чувъркайте отвътре и ядеги и той просто трябва да си каже нещата такива, каквито са. Болесно желание за разискване. Хем не е здрав, но и същевременно иска да получава другите. Спомням се за онзи учител, който учил децата, че не трябва да пушат. Изнесъл една лекция, бил превъзходен, давал примери и накрая добавил и да знаете, че всяка изпушена цигара е един пирон за битва вашия ковчег. Как звучи само, а? И когато излезнал навън, малко след това учениците го видяли, че той е запазил, запалял една цигара, каза учителю, а ковчега и пироните? Е, вие какво искате, моя ковчег без пирони ли да остане? Ето хора, които винаги са готови да получават, но не живеят това. Обикновенно, това е едно болесно състояние да спорят, да разискват, а не да живеят. Още нещо добавя Павел, като симптом, припирни за незначителни неща. Хващат се някое така и ти знаеш ли това? Не можеш да имаш друго мнение по този въпрос. Това е толкова важно. Как ще ми кажеш, че е много важен въпрос? Дребни неща. В миналото Павел споминава и други неща. Например, родословията са били обект за големи припирни. Какво било, как било, що... Павел казва, и аз мога да се похваля. Евреи ли са? И аз съм. Израутяни ли? Да, аз съм израутянин. От Винаминовато племе, така, фарисей и още повече. Имам с какво да се хваля. Това са дребнавости. Още повече, когато второстепенните въпроси биват поставени на първо място. Припирни за незначителни неща и вижте, след свето от едно неправилно учение, е морално следствие, от които произизат, оттам идват завист, распри, хули, лукави подозрения. А, нали се сещате какво е лукаво подозрение? Само като го видя човека, е, нещо те отвътре ми подсказва, че нещо има в него. Нямам никакви наблюдения преки, но нещо те не ми харесва този човек. Подозирам, че не е нещо. Говоря, ама. Къвги. В нашата църква стават ли такива работи в ответната църква? Ние ни се караме. Никога. Къвги между човек и с развратен ум. Оказва се, че умът може да бъде развратен от едно фалшиво учение. И рано или късно се появява къвгата. И още нещо. Лишени от истината. Фалшивото учение автоматично те лишава от истинското почваш да поддържаш нещо, което не е добро, което е зло. Ако някой не предава това учение и не се съобразява със здравите думи на Господ Исус Христос, то този човек е болен. Има нужда от, да го кажем така, бърза помощ. Но, както може да се убедите, самите вие точно такива хора най-малко усещат, че имат нужда от лекар. Те считат себе си за прави и равняват всички по себе си. Естествено, обикновено, другите стоят по-низко. Нека да отидем и в второто послание на Тимотей. Само една страница по-нататък, първа глава, извинявайте, 13 стих. Второто послание към Тимотей, първа глава, стих 13. Павел съветва, младия проповедник, «Дръж образеца на здравите думи, които се чу от мене във вяра и любов, която е в Христос Исус». Дръж образеца на здравите думи. Както си го чул. Заболяване е, когато един човек научи здравите думи, повярва с цялото сърце и душа. И понеже е минал и библейските часове, и е искрен вярат, се кръщава. От тук добре, но от тук нататък трябва да има една борба за задържане на здравите думи. Човек да се задържи в здравото учение. Обичате ли да ровите из интернет и да слушате проповеди? Там има толкова проповедници. И хубаво е да опитаме и от другите това, което те казват. Не е хубаво да си имаме някакъв проповедник и да му останем фенове и да кажем от него по-добър няма. Но понякога това също се случва. И в интернет може да попаднете на много, много, много други проповедници, които проповядват неистини, неверни неща. Не държат онзи здрав образец. И една наша сестра ми разказа в една църква в чужбина, тя е българка, но е там, за един наш бивш колега, който макар да е започнал като един добър проповедник, постепенно се отклонява по един въпрос, доктринален. Естествено, църквата реагира, той вече не е проповедник, не е църковен член, но не може да се примири с това. Естествено, отива и се основава своя собствена група. Оставил е борбата да се държи за здравите думи. Не се е борил за това. Ако сме повярвали в истината, трябва да се опитаме да се задържим там. Не е, възможно, не е възможно Сатана да ни ни атакува. Всички ние ще имаме моменти, в които ще се поклатим. Мои скъпи брати и сестри, не слушайте всичко, което се говори, което има вид на духовност. Внимавайте. Понякога зад такива хора може да стоят съвсем различни интереси. Човека може да е искрен. Но не вярвайте само на това, което той твърди. Проверявайте всичко чрез Библията. Обичам библейските часове, в които хората задават въпроси. Най-големи проблеми Имам с хора, които, когато изнасям библейски част, казват точно така, да. Да, това е. Истина. Имаш ли въпроси? Не, никакви, супер е идеално. След време тези хора създават проблеми. Докато хората, които спорят, които казват, ама това не е така, защото еди къде си пише, това са изследователите. Хората, които търсят истината, и когато такива хора се обедат, те стават здрави. Не бързайте да приемате нещо просто защото съм го казал там вона. Проверявайте го за себе си. Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мен. Павел Галатяни ще каже, ако някой друг дойде и ви проповядва друго учение, или самия аз дойда и ви кажа нещо различно от това, което казвах преди, не дейте да слушате такъв човек, не го приемайте, стойте далеч от него. Това трябва да го прави всеки един, който идва да слуша проповеди, от който и да е вон, сам да се убеждава. Нали, това е благородно, така казват биряните, така действат биряните. Това е техният живот. И седват да видят дали това е вярно. Жителите на град Берия са благородни християни. Отново второто послание към Тимотей. Четвърта глава, третия стих. Нека да прочетем какво пише Павел там. Ако сте го намерили, чета. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение пази здравото учение, защото ще дойде време, когато няма да го търпят. Те са хванали някаква, как да я е нарека, духовна краста на ушите. Постоянно ги сърби ухото. И нека да видим, да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, какво ще направят? Ще си натрупат учители по своите страсти. Имат си любимо Нещо, което, с което не са готови да се разделят, и си търсят хора, които да им говорят за това. Понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните, към невероятните неща, към онези, които звучат като митове и легенди. Ще оставят истината заради подобни неща. Да, казва Павел, това ще направят. отвръщат ушите си от истината. Ушите ги сърбят да чуят нещо по-пикантно. Знаете ли, кой е един от най-леките наркотици? Преди да се подходи към от забранените, говоря. алкохол и цигарите са разрешени в нашата страна. Но, например, държавата преседва употребата на марихуана. Да. Казва, че е много слаба, че няма престрастяване, което не е верно, но както и да е, да речем, че е по-слабо престрастяването. Не съм пробвал никога. Но хората, които са пробвали и които след това имат смелостта да кажат, че е опасно, те казват, това е първата крачка. Наистина не създава зависимост, но започваш да търсиш удоволствието. И то по-голямото. И още по-голямото. Никога вече не ти е достатъчно вчерашното изживяване. Трябва да бъде по-силно. Духовно отношение. Брате и сестри, наркотиците. Духовните наркотици също са силни. Духовно отношение ние също можем да се престрастим, както тези хора. Трупъци, учители, според своите страсти. Намират някой да им достави тази духовна дрога, да я наричем така. Няма да търпят здравото учение. Ще искат да се хранят с такива неща. Неща, които ги превъзбуждат, карат ги да се чувстват чудесно, страхотно и следващия път са недостатъчни и трябва да увеличат дозата или да сменят наркотика с по-силен. Ще отвърнат ушите си от истината и ще започнат да вярват в най-невероятни неща. Чели ли сте книгата «Пазете се от ангели»? Може би се сещате как адвентисти там в един момент стигат до? До какъв грях? Убийство. Защо? Как са били измамини? Винаги се тръгва с Леката изма, докато накрая човек бива завладян от нещо по-могъщо от него. И той просто му се подчинява. Спиритизъм, който завладява християни. Възможно ли? Оказва се, че е възможно. Павел пише до Тимотея, и това едно пророчество ще дойде такова време. Когато учениците питат Исус, я ни кажи, какво ще бъде? Как ще се развият събитията, какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие? първите думи на Исуса, пазете се, да не ви заблуди някой. Заблудата ще бъде много широко в последните времена. Пазете се, да не ви заблуди някой. Здраво учение. Капи братя и сестри, придържайте се. Придържайте се към здравите думи, които сте научили. Изследвайте ги, развивайте ги, преживявайте ги лично. Не разчитайте на това, което пастора говори от Анвона. Вие трябва да го преживеете един от чужденците, които идваха в България и изнасяха лекции преди години. Беше много така интересен пример, дали със самия себе си, но самия той живота му. Беше интересен пример точно за това, как трябва сам човек да открива истините, а не да разчита на другите. Той се казваше Дейвид Ричардсън, Мисля, че беше преподавател в Ендрюс, ако не се лъжа. Не е толкова важно, но той разказва, че един ден дошъл един негов приятел, с когото някога били пастори. Тръснал му една купчина книги и му казал, прочити ги и ако можеш остани адвентист. Предизвикателство. И той казва, аз започнах да чета. Имах неблагоразумието да ги занеса в семейната спалня и вечер когато съжина ми се четях книги, аз четях и тя ми каза да ги махаш тия книги. Колкото повече четеш, толкова по-мрачен ставаш. И той казва, аз ги занесах в кабинет и се заех сериозно да разискам въпроса, става въпрос въпроса за светилището, за себе си лично. Не това, което бях чувал. Защото аз бях предизвикан. И ако преди протестантските пастори твърде малко пишеха, твърде малко за светилището, днес те пишат много. И това, което пишат, не всичко съвпада с нашето вярване. Дори то бива атакувано. И той е трябвало за себе си да провери истината. Естествено, това, което му се случило, било едно страхотно преживяване, едно пътешествие с Бога в дълбините на тази вечна книга. И истината блеснала с още по-голяма сила. Той каза, видях, че ние твърди малко доказателства използваме. Има много повече от тях в свещеното писание. Доказателства в полза на тази истина за небесното светилище. Ще дойде време, няма да търпят здравото учение ще се отклонят. Ще дойдат приятели и ще кажат, там е по-добре. Това, в което вярваш, не е истина, но там научих какво е истина. Ние ще бъдем предизвикани. Пазете се, да не ви заблуди някой. Дръжте истината, здравите думи. Какво да правим? Обаче, ако някой много настоява да се среща с нас, да говори, разбира се, трябва да обърнем внимание, но когато установим в какво вярва той, един от апостолите на Исус ни дава и рецептата как да постъпим. Апостола на любовта, нека да прочетем какво казва в 2 Йоаново послание, 10 стих. Тоест състои само от една глава. 2 Йоаново послание, 10 стих, Апостол Йоан, апостола на любовта, казва Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема в къщи и не го поздравявайте. Не го приемайте в къщи. Защо? И поздрав, защо не? Защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. Да не станем съучастници. Не ние да го предизвикваме, да не станем съучастници. Да толерираме и търпим хора, които непрекъснато, непрекъснато заблуждават другите. Ако това е установено, разбира се. А, една скоба. Под поздрав не се разбира да му каже здравей. Не се има предвид това. Миналото поздравът е цял ритуал. Една среща. Ние днес се разминаваме с колити много бързо по пътищата, но тогава просто не е било така. Срещат се двама души, следва един разговор, обяснение кой кой, какви деца има откъде, сядат заедно, споделят храна и те нататък държат си приятелски, макар че може и да не се познават изобщо. Но тук се казва, не дейте да имате такова приятелско държание. Разбира се, това не означава, че трябва да се отнасяме с него като с враг номер едно. Никакъв случай. Има един стих, който казва, нека ти бъде като изичник и бирник. Така че става въпрос за друго нещо там, но в случай този човек е обект за евангелизиране. за апели да се върне към истината. Да не се поддава на заблудата. Не го приемайте в къщи. Явно имало голям проблем с приемането тогава. Появи се някакъв човек, хората го приемат и след това отказват да приемат Йоан. Но това са децата на Йоан. Той така се обръща към тях. Дечица мои. И той казва, не приемайте такива хора. Те не го правят за ваше добро. Дори не за наше зло. Само себе си облагодетелстват. Но всички ние, и вие, и ние губим. Апостолите ще срещат този проблем. Не само Павел и Иоанн. Винаги в своето служение. Здравите думи. Още нещо. Не само здрави учени, но и във всеки дневето си ние трябва да внимаваме да употребяваме здрави думи, макар че тук вече смисъла леко се променя. Нека да отидем в посланието към колосяните. Четвърта глава, шести стих. Колосяни, четвърта глава, стих шести. Там Павел пише. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Йов казва, яде ли се блудкаво без сол? Колко време можем да издържим? И колко ще считаме, че някой е добър готвач, ако ни готви без сол? Но по отношение на думите е същото. Трябва да има сол. Тя не само консервира по-големи количества, предпазва от развала, но също така тя вкусява нещата. Нашето говорене трябва да бъде първо с благодат. Ето още една поправка да допринася обща полза, да бъде в помощ на другия. Това, което говорим, да бъде благодатно. Фалшивите учители, за които Павел говори на други места и тези, които прочетохме, всъщност търсят да отвлечат ученици след себе си. Но това, което ние трябва да говорим, трябва да не е в моя полза аз да стана известен и да привлека другите, а всъщност да им помагам на тях да се доближат до Христос, да бъде с благодат насочвайки ги към източника на всяка благодат и подправено със сол. Помните ли си приказката за принцесата, която казвала, че обича своя баща като, като султа? Другите две принцеси изреждали други неща, но тя казвала, Тати, обичам те като султа и била прогонена заради това. Но след време царят се убедил че наистина, наистина, сута е това, без което не можем. Как мислите полезна ли е сута? На времето, когато в Америка се е яло с много сол, както и в България до ден днешен се яде, младата все още е тогава елнолайт, така че това става в по-късните години, но все пак в времето, когато се дава здравната реформа, тя споминава, че сута. В прекалено големи количества е вредна, но в малки е полезна. Не бива да се прекалява и със сол. Нали, кажете, Така го насолих. Да. Прекалено. Но трябва да има сол. Не може без нея изобщо, нито трябва да бъде в повече. Както и благодата. Не можем да кажем, че благодата е толкова голяма, че накрая, както някои твърдят, и дявола ще да бъде спасен. Просто не е така. Да бъде това, което говорите, благодат и е подправено със сол. Защо е така? По време на Втората световна война един човек, лекар, когато отивал с в отделението, където имало болни от дизентерия, на време това е било страшно заболяване, а, когато отивал в това отделение, първият му въпрос бил: Добро утро, как сте? И обикновено, какъв е отговорът на това? Добре, е болен човек, но казва добре. Е това той е казва, покажете ми езиците си. Не знае какво е изменението при тази болест, но покажете езиците си. Така, че може да ти изглежда, че си добре, но дай да ти видя езика. В преносен смисъл е точно така. Нека да прочетем Яков 3 глава, втори стих, защото ние всички пише Яков. В много неща грешим. Верно ли е това? Грешници сме и затова отиваме да при лекаря. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж и жена, особено жена, способен да обоздае и цялото тяло. Е, има мъже, дето приказват повече от жените, справката е пред вас. И така, всички ние в много неща грешим, но говоренето, говоренето трябва да бъде обоздавано. Това обоздаеш ли? Това означава, че ти си съвършен човек. Има ли някой такъв съвършен сред нас? да видя ръка, не, не съм аз, просто искам да, да обоздаеш говоренето си. И след това, той дава няколко примера. Яков казва, третия стих, ето ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Един кон е по от човек, но с една юзда той бива управляван. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно муничко кормило се обръщат, на където желая кормчият. Огромен кораб, но си има кормило, което го управлява. И петия стих. Така, езикът е малка, част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, а колко много дърва запалва. Езикът е нещо малко, но е много опасно. Когато Господ е сътворил човека, той е направил доста неща, които ние, като си гледаме лицата, ни обръщаме внимание, но всички имаме две ноздри, две уши. Всичко е по две. Обаче, остата ни е една. И много проблеми ни създава. Ако имахме две усти, представяте ли си какво ще ще бъде? Слава на Бога, че е една, нали? С едната оста говориш с един, с другата с другия. Е, раздвоено да внимание. Скъпи сестри и братя, скъпи приятели, да овладеем говора си. Като говорим неща да бъдат с благодат, подправени с сол. Да бъдат хубави неща. Неща, които ще допренесат за общата полза. Нека да отидем в Колосияни 3 глава, 8 стих. Отново се връщаме в това послание. Това е един от въпросите, за които Павел говори много. По отслане към колусяните, трета глава, стих 8. Те продължим и по-нататък на конкретния 8. -я. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулине, срамно говорене с устата си. И не се лъжете един друг. Отхвърлете всичко това. Я само си помислете, когато попаднете в някаква компания, която се среща, пак ще ги прочета, гняв, ярост, злоба, хулине, срамно, цинично говорене с устата и лъжи, приятно ли е да, да сте там? Усещате ли как не на място се чувстваме? Понякога се установява, че хората, които се служат с цинизми, също не се чувстват много приятно около нас, защото като каже нещо човека, слага се така ръка на устата. Да, да, казвам. знам, знам, че не обичаш те. Това е хубаво. Все пак ние оказваме някакво влияние. Но ако се служим с същите думи, би било много лошо. Отхвърлете всичко това. Не се лъжете един друг, понеже ще са блекли вече стария човек с делата му. Преди ако е било така, вече не дейте да правите това. Сещате ли се народната приказка за лъжливото овчарче? Тя е много известна. Което винаги казало има вълк, има вълк и накрая когато казвало истината отказали да му повярват. Ако искаме хората да не вярват, че казвам истината, то трябва да говорим истината. Отхвърлете всичко това. Не се лъжете. Знаете ли, че след време, когато сикваме да говорим истината, ставаме много наивни. Като ни лъжат другите, много лесно се хващаме. Защото ние не го мислим така. То не е така в нашия ум. И когато някой ни каже нещо, ние го приемаме за чиста монета, защото ние по същия начин говорим. По-добре е да страдаме като излъгани, колкото да има хора, които биват излъгани от нас. Отхвърлете това нещо. То не е за вас. Обоздаването на тялото ни и на много други неща, които ни тласкат към грях, е свързано преди всичко с устата. Докато говоря, Понякога установявам, че аз имам паразитни изрази. И също така клишета. Например, ако ме накарате да закрия, а аз мога да излезя и да кажа, сега нека хвалим Бога с посочената песен. Супер, нали? Казвам го без да се замисля дори, защото то ми е в устата сложено. Това обаче не е добро. Трябва да се научим да го казваме и другояче. В една църква, един брат, след една проповед, която изнесах, излезна и каза благодарим на Бога за така изнесеното слово. И това беше, може би, 355-ия път, когато го казва. По един и същи начин, докато друг брат реагира и каза, бе, няма ли някой път да кажем: благодарим на брата за иначе изнесеното слово? Нищо по-различно. Вижте колко свикваме с моделите на говорене и те ни се налагат. Исая казва, горко ми загинах, защото съм човек с нечисти устни, но проблемът е, че живеем из до хора с нечисти устни. Това заразява. Искаме ли да имаме здрав говор? Нека стоим на страни, от места, където говорът не е здрав. Повярвайте ми, колкото стоим и слушаме, толкова по-голяма опасност има по някой път да се усетим, че се служим със същите думи. Това въжи и за фалшивите учения, но въжи и за всички лоши, недобри думи свързани с гняв, яро, злоба, завист и т.н. Нека да отидем в другото послание пастерско. То е за Тит, посланието към Тит. И там да прочетем втора глава, осмия стих, посланието към Тит, втора глава, стих осми. Ще прочета от седмия. Във всичко показвай себе си за пример на добри дела. Поучението си показва и искреност и сериозност. Здраво и безукорно говорене. За да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас. Представете ли си, ако хората имаха повод и ние сме казали нещо лошо, имали сме нездраво говорене, веднага ще го изтъкнат. Този ли? Аз го чух да казва, това е това. Това ли ще кажеш, че е християнин? Но Павел каза, те могат да измислят лъжа. Но всъщност и те знаят, че лъжат. Да няма какво лошо да каже за вас. И то е свързано с нашото говорене. С здравите слова. Измислят ли хората лъжи за адвентистите? Измислят ли? Мога да ви разказвам много такива. Най-невероятни истории. Хора, които се кълнат, че са свидетели на нещо си. Обаче... А ако тия хора понякога са прави, става много неудобно. Много неудобно. Някога мислих, че това беше във времето, когато дойдох на църква, че всички в тази църква са светци. Така ми изглеждаше. Аз току-що влизах, единят ми крак беше извън църквата още и мислих, че всички хора са абсолютни светци. След време се убедих, че това изобщо не е така но то не ме разочарова. Напротив, зарадвах се, че още един грешник се присъединява към другите грешници. Ние всички сме грешници и в много неща грешим. Но, брата и сестри, нека греховете ни не бъдат умишлени. Всички си имаме своите човешки слабости. Но нека неумишлено да го правим. Да се борим с това. Да не сме съгласни с него. Защото иначе даваме сериозни поводи на противници да кажат, не ми говори за тях. Аз ги познавам. И те няма да лъжат, защото ние може наистина да сме поступили така. И днес, когато някой ми каже нещо подобно, не бързам да отричам. Казвам се възможно е. Но не бързам да отричам. При всички случаи, когато някой ви говори нещо лошо за вашия брат, не приемайте всичко като чиста монета. Има хора, които много добре са преценили какво да кажат и как да го направят. Има специалисти в лъжаето. Но да оставим светските хора. Вие не бъдете такива, казва Павел. Внимавайте на себе си. Здраво, безукорно говорене. Да се засрами другият, който може да си говори лъжи, но на него да му е ясно, че вие не сте такива. Здравите думи. Да отидеш при лекаря, това е важно когато си болен с физически недъг. Имаш си личен лекар и отиваш при него. Но позволи на Исус да дойде при тебе. Той е лекарът на лекарите. Да изцели духа ти. Не бягай от него. Признай, че си грешник. Котиди, той няма да ти отхвърли. Той казва, за това съм дошъл. За болни хора. За това съм дошъл. Второ, здраво учение. Както сте прели вярата, така я развивайте. Не търсете хората, които отричат. Търсете хората, които утвърждават, но и вие бъдете такива хора. Нека да си стремим да запазим истината такава, каквато е. Да я открием в нейната дълбочина и красота. Нека това, което говорим с устните си, също да бъде здравословно. И хората, които ни слушат, да разбират, че ние си мерим приказките, а не казваме неща, които са неверни, които са цинични. Крайни. Но да обобщим накрая в заключението. Остана още един стих. Исус казва от това, което препълва сърцето. Какво се случва? Говорят устата. И сега забележете. Имаме две очи, две уши и оттам пълним информация, пълним и само една уста да изкажем всичко, което е пълно сърцето ни. Ако гледаме лошите неща, пошлите, то малко по малко в нашето сърце, дори в началото като капки, злото ще се проявява. А достатъчно има зло в нас. Павел казва в мен, е в плътта ми не живее доброто. Ние просто сме продадени под греха. Но, Соломон заявява, каквито са мислите в сърцето му, такъв е той. Такива сме ние. Каквито са мислите. Трябва да съществува абсолютен синхрон, трябва да сме искрени и да казваме това, което мислим. Е, разбира се, да го казваме по подходящ начин, без да предизвикаме скандали. От рода, харесва ли ти новата ми прическа? И да кажем, пф, да, да, само това. А, не да лъжим в този случай, но да го кажем с благодати и подправено със сол. каквото мислим в ума си, това да споделяме. Да сме честни и пред себе си, и пред другите. Защото каквито са мислите ни, такива сме и ние. Нека да отидем в посланието към филипяните, 4 глава, 8 стих. Нашия превод е малко неточен. Ако някой от вас притежава английски превод или може да борави с библията в оригинал, може да прочете този стих, четвърта глава, стих 8 и последната дума ще видите, че е различна. При нашия превод е зачитайте, но тя не е така, тази дума. За да можем да сме изпълнени с добри неща. Ние събираме информация, но трябва в нашите мисли да я преработим, защото отвън влизат и лоши неща. И накрая, това, което излиза да бъде добро, подправено с сол, благодатност поред здравото учение, нашите мисли нашия мозък, да го кажем така, е мястото, където лошите неща могат да станат добри. Най-накрая, братя, казва Павел. Това е последното и аз така ви казвам. Най-накрая, братя и сестри. Всичко, което е истинно, което е според истината, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, а ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, за това размишлявайте. За това мислете. Това е точната дума. Не зачитайте, както е тук. Мислете за това. Мислете за хубави неща. Лечили си, когато един човек мисли за хубави неща. Иди, мой приятел ми разказваше. Един ден били му потънали гемиите. ядосан за нещо. Върви с ръцете в джубовите. И каза, в един момент погледнах към витрината една много хубава огледална витрина и се изненадах, когато видях себе си там. Оплаших се от мен самия. Каквито са мислите ми, такъв съм и аз. Когато видите един ведър, усмихнат човек, който върви, върви, пък поспре малко и се подсмихне под мостак, какво ще си помислите за него? За какво си мисли той? Или ако ме видите така? Веднага всичко се изобразява, според нашите мисли, на нашето лице. На това му се казва да му смениш интерфейса. <съща> а, тези, които бораят с компютри, се сещат за какво говоря. Така че не си смените интерфейса. Друго яче, освен ето тук. Не просто външно, а всичко да идва отвътре, да е заложено в ума. Ако има нещо истинно, често, приятно, благородно, добро, за такива неща свете. Сега, когато се отиваме, хората ще ни гледат как се прибираме след църква. И какво не е говорил пастора. И отдалече, ако вървим и жестикулираме и заставаме един срещу друг на буквата Ф и нещо подобно, ще така пак са скарали братите и сестрите. А хората забелязват. на една църква веднъж се стигна до бой. Да? Но, там имаше ето защото като избирате дякони, избирайте здрави дякони. Имаше дякони на място, хванаха му на човека ръцете и го изведоха навън. Обаче той е от други хора и се е от църквата И след това хората от селото разправяха «Вашия брат Майва понаби в събота, а? Брате, не искам да ви бия с думи». Е, той е човек го изключихме, да няма място в църкота, бияч. Но това за здравите дякони е вярно. Но сега, ако се отидете и изглеждате бити по Набилгия е пастора малко, пак им е чел някое конско евангелие, както се изразява. Моля ви, отидете си усмихнати, с радостни мисли. Нека срещата ни с Бога тук, да се отрази на лицата ни. Нека да мислим добрите неща. Да имаме добро, здравословно храносмилане, духовно. И когато се отидем, да бъде изписано на лицата ни. За това размишлявайте. Бог да ни благослови. Да бъдем хора, които отиват при лекара, защото са грешници. И му позволяват той да ги изцели. А той е дошъл в този свят заради нас грешните. Той е направил първата крачка към нас. Нека бъдем хора, които са здрави доктринално. Абе оказа, не се завличайте от всеки вятър на учение. Братя и сестри, бъдете доктринално здрави. Търсете истините, които сте научили още от самото начало и ги развивайте. Нека езикът ни на всички бъде благословен. Нека се молим на Бога. Това, което казвам и да бъде с благодат подправено със сол. Още бъркаме и ще грешим, но нека се поправяме. И нека се захранваме с добри мисли, за да може да ни лечи на лицата. Бог да ни благослови. През този съботен ден и през цялата седмица да бъдем ведри, усмихнати християни. И да си лечи, че Господ тук е галял душите ни. Амин.